Örömünkre szolgál, hogy ma is átadhatjuk nektek a demokrácia részvénycsomagot. Aztán majd meglátjuk, hogy mekkora örömetek származik majd ebből. Hogyha van kommentetek, azt hozzáfűzhetitek a 30 303088 es SMS számmal, úgyhogy írjatok nekünk, figyelmezni fogunk erre, és arztalan tömeg a kollégám, aki itt ül velem szemben és aki már alig várja a bejátszóinkat, nyilván föl fogja olvasni a jobbakat. Nem cinizmus vagyok most? Nem, nem, nem, arztalan tömeg vagy. Én jól megnéztelek ma téged, és ez a benyomásom született. Oké, okay. úgyhogy a műsor szerkesztőjeként szerintem akkor csapjunk is alobak közé. A magyar demokrácia miniszterelnök központú, a miniszterelnök aktivitása, moralitása, tevékenysége a kulcsfontosságú az alkotmány alapján, mondta Gyúcsány beszédére válaszul Navracsis Tibor. A Fidesz frakció vezetője szerint nagyon fontos, hogy amikor a kormányfő az ellenfeleit radikálisnak, magát demokratának tartja, akkor tisztában legyen a szavak jelentésével. Hallottunk mi már radikális adócsökkentést, ami Gyúcsány Ferenc szó használatában annyit jelent, hogy megemelték az adókat, mondta. Hmm. Érdekes különben, hogy, hogy alapvetően Magyarországon eltelt a II. világháború, vagy a Horthy-rendszer óta 60-70 év, de, de körülbelül a, azok a motivumok, amik a politikai retorikát mozgatják, azért tényleg nagyon hasonlóak. Tehát alapvetően, és ebben szerintem a Navracsisnak tökéletesen igaza van, alapvetően, én nagyon furcsa az, amikor egy miniszterelnök magát demokratának nevezi a politikai ellenfelét, meg radikálisoknak, mint hogyha mondjuk egy radikális nem lehetne demokrata. Azért nagyon sok olyan radikális gondolkodású embert ismerünk, mondjuk Anatol Franzt mondjuk, akiről el lehet mondani, hogy egy nagyon progresszív, radikális baloldali gondolkodású ember volt, és a veleik demokrata. És, és a radikális és a demokrata az egymásnak nem feltétlenül kizáró ellenpárjai. De akkor, hogy csak hogy igazságosak legyünk, azért említsük meg, hogy a másik oldalon is megvolt ez a fajta kirekesztés, vagy megkülönböztetés. Ugyanis a jobb oldalon meg gyakorta hívják magukat, ők már mint a jobb oldaliak, magukat nemzeti oldalnak. Tehát ők kvázi a nemzeti oldal, és akkor mondták, hogy van a nemzeti oldal, és hát vannak a szocialisták. És akkor hát ugyanígy kifejezésre juttathatjuk kétségünket a felől, hogyha valaki szocialista attól még lehet nemzeti érzelmű, tehát attól még akarhatja a nemzetjavát, stb. stb. Más kérdés, hogy szerintem ma jelenleg a parlamentben sem nemzeti érzelmű politikusok, sem szocialista politikusok nincsenek, ugyanis a pont az országnak a valódi érdekeit, illetve a szociális kérdéseket egyaránt nem veszik tekintetbe azok, akik jelenleg az országot uralják, de hát így jártunk. Körülbelül alapvetően szerintem az egy kifejezetten érdekes kérdés lenne, hogy vajon a ezek a felháborodások mondjuk a Navracsics részéről, vagy, vagy mondjuk a másik oldal, amikor kikéri magának azt, hogy ők, ők is legalább annyira nemzetiek, mint mondjuk a jobb oldal, hogy ezek mennyire őszinték, tehát hogy ilyenkor rárakni egy politikus gépre, mert, mert amilyen ellenállal ki tudják kérni maguknak azt, hogy ők is demokraták és nem radikálisok, vagy amilyen ellenállal ki tudják maguknak kérni azt, hogy ők, ők is nemzetiek, és az ember azt gondolja mind a két esetben, hogy tök igazuk van, ugyanilyen elánnal nem tudják visszautasítani, amikor a saját oldalukon az ilyen típusú kirekesztést, az ilyen típusú szómágiát művelik az emberek, és, és azért veszélyes ez már, mert Egyrészt tök igaza van Gyurcsány Ferencnek, amikor, vagy a baloldalnak akár, amikor azt mondja, hogy Orbán Viktornak a militáns felütésű beszédei azok mozgósítanak, és, és kvázi parlamentáris kereteken túl nyúló eszközökre is provokálhatnak bizonyos embereket, mondjuk elsősorban primitív embereket, mert, mert mondjuk ez a militáns szóhasználat, az ultimátum adás, stb. stb. stb. stb. Ez, ez ugye bizonyos reflexeket beindít, de hát ugye az ő részükről meg amikor a politikai ellenfeleiket hogy az ellenük tüntetőket kizárják a demokrata közösségből, legalább ennyire provokálják, legalább Ugyanolyan, ugyanolyan módon viszik ezeket az embereket a szélsőség, akár az undal, utcai vandalizmus irányába, mint amennyire Orbán Viktor, és hát ugye akkor még nem is beszéltünk a konkrét történésekről, amik, amik miatt mondjuk ezek az utcai zavargások történtek, csak arról, hogy alapvetően a retorika mind a két oldal számára teljesen elfogadottan, arról szól, hogy a másikat morálisan emberségében, stb. semmisítsük meg, és, és szerintem különben ezt így alapvetően tök rá fogadják, meg tökre élvezik, és igazából nem is gondolják komolyan. Nekem meg tudod mi jutott nagyot nagy szövet a fejembe? Az, amit említettél, hogy egy politikus rárakni egy, egy hazugságvizsgálóra. Most én belegondolok, hogy egy politikus az mennyi idő alatt tenne tönkre egy hazugságvizsgálót. Hogy ezeket a hazugságvizsgálókészülékeket, készülékeket, ezeket ilyen normális hazudozóknak, egy ilyen átlagos hazudozónak tesztelik meg, gyártják. Tehát én nem tudom elképzelni egyébként szerintem egy politikuson másfél -két óra, két óra alatt, mondjuk így bármikor, tehát egy ilyen tök átlagos parlamenti felszólalással szerintem nem rá tenni egy hazugságvizsgálókészüléket. Hát most érted az. Azt is van, gondolt, egy, hogy annyira ki. Lesznek, hogy azon is van egy potméter, és mm -hmm. hát kiakad. De hát, meddig tud, érted? De... egy idő után tönkre megy, tehát kiég, vagy hát biztos, hogy vagy szétrobban, vagy szétesik benne valami. Hát, nehogy már egy olyan mennyiség, olyan mértékű hazugságot, amit egy politikus mm -hmm. megenged magának. Gondolom, hogy ezt ilyen bűnözőkre fejlesztették, meg hát olyanokra, akiknek a hazugságai, meg a fantáziája, meg a képzettsége, hát bizonyos határok közé van szorítva. Hát, egy ilyen politikus, gondolj bele, állami pénzből, hihetetlen forrásokból fejlesztheti a saját hazudozását, akár 16 éven keresztül. Hát, nézd meg ebben a, jó, sőt, hát, hogyha vannak bizonyos politikusok a parlamentben, akik 20-30 éve már politizálnak. Mert de, mennyi hazugság gondolj bele, és micsoda tapasztalatok? De, de pont azért nem nem rá egyetlen hazugságvizsgálógépet sem, mert ezek a hazugságvizsgálók ugye azon az alapon működnek, hogy mérik az embernek a vérnyomását, mérik, hogy mennyire izzad, stb. De csak, van, a, csak van, valószínűleg, valószínűleg a, a, a mi politikusaink azok simán becsapnák az összes hazugságvizsgálógépet. Tehát ő, ő, így ráraknánk gyógycsányferen, mondjuk, akkor, amikor a választási kampányban arról beszél, hogy hogy miről beszél, Elnök, úr, elnök úr, nem hát, szabad hazudni az, az embereknek. Az... Nem szabad hazudni az embereknek, elnök úr. Miért mondja? Most mondja meg nekem ennyi ember előtt. Miért mondja nekem, hogy vízi díjat akarok szedni? Nem szabad hazudni. Csak tisztességesen szabad nyerni, elnök úr és utána meg ráraknánk ugyanerre az emberre, mondjuk összött ezt a készüléket, és ugyanúgy nem, nem mutatna semmit. Nem, hát itt világos, hogy te teljesen részévé vált nemcsak a hazugság, a hazudozás, hanem a, a ez még a kisebbik baj, hanem a tudatos gyűlöletkeltés is a po magyar politikai elit repertoárják. Tehát ott az, tartunk, a hazudozás a kisebbik baj. Egyébként, tehát hogy ez, ez a, a legisárunk. A legkisebb baj, hát a legkisebb baj, tehát a hazudozás igazából az, hogy Orbán meg gyúcsán miket hazudozott össze az elmúlt 16 évvel, ez a legkisebb baj. A ennél nagyobb baj az, hogy az ország milyen gazdasági állapotban van, és talán még annál is nagyobb baj, milyen hogy e közben, e közben meg az utcán randalizíroznak, hogy emberek hogy emberek. Eh, eh, Hát mit, mit csináltak, kifosztották a tévének a székházát, eközben látjuk a rendőri túlkapásokat, tehát hogy, hogy valóban milyen erkölcsi állapotban van az ország, ez a legnagyobb baj, a politikusok hazugsága. 423 bejelentés érkezett rendőri brutalitásról a Fidesz dokumentációs központjába, jelentette be kövér László a parlamentben. A Fidesz képviselője konkrét eseteket sorolt, egy fiú egyik szemére nem lát, egy vacsorázó középkorú férfit megvertek, és egy középkorú brit-magyar kettős állampolgárt is bántalmaztak. Kövér a főfelelősnek nem a rendőrséget, hanem gyúcsányt tartja. Gyúcsány a demokrácia hajóján egy elszabadult hajóágyú idézi az index az ellenzéki politikust. Szívásig György hajnálja, hogy kövér a védelmére védelméreket. A kancellária miniszter szerint kövér politikai koholmány. Sorolt fel, kedden ezeket a vádakat tételesen cáfolni fogja. Mi az, hogy kövér a randalírozók védelmére kelt? Amikor arról van szó, hogy hány bejelentés érkezett, túlzott rendőri fellépés vagy rendőri agressziónak, a, hogy is mondjam a rendőri brutalitásnak a törvénytelen módja, törvénytelen mérték ellen. Hogy hogy a, hogy hogy a randalírozók védelmére kelt? Hú. Ezt nem értem. Tehát, hogyha ha valaki az emberi jogokat kéri számon a rendőrségen, ami a, azokon az intézkedéseken, amiket hát, intézkedésnek nevezünk, azt, amikor a földön fekvőbe, így, így kocognak el, és így mindenki belerúg meg, így rácsap egyet, ha ezt így rendőri intézkedésnek nevezzük, mert önmagában röhelyes, akkor jó a randalírozók védelmére kell. Tehát hogy itt tényleg egy polgárháborús helyzet van, melyik oldalon állsz, itt állsz, vagy ott állsz. Az nem lehetséges, hogy mondjuk azt gondolod, hogy meg kell fékezni a randalírozókat, de ilyen eszközökkel viszont nem lehet, és ha ilyen eszközökkel tették, akkor innentől kezdve a rendőrséget kell megfékezni. Ilyen, ilyen vélemény nem létezhet, ugye? Sokféle a vélemény, a baj megint különben alapvetően. Most le, lehet, valóban valóban Szilvásinak ez egy, egy viszonylag primitív összemosás, hogy, hogy kövér László a randalírozók védelmére kelt, mert nem erről van szó. Kövér László ebben a nyilatkozatában arról és rögtön politikai És rögtön, rögtön 400, nem tudom, én hány jogsérelemből kiindulva, rögtön politikai ügyet csinál Kövér ebből az egészből. De, de, de itt Csak, ez az a tehát, véletlenül hogy... mi kell kövér védelmére, mert az ott nem tartunk. Na, na, na, tehát, tehát, hogy, de, de hogy miért viselkedik egy Azért viselkedik így szilvási, azért használ nemtelen eszközöket, amit különben le lehet, hogy nem kövérkezte ezeket a nemtelen eszközöknek használták, már nem, nem érdekel, éve. hogy kezdte ezt az egészet. Mindegy, Valaki valahol elkezdte, és azóta így megy az adó, de, kapok, és a tudod, mi, tudod hogy mi a kötni összekötni mondjuk a 400, ezzel a 400 jogsérelemmel, aminek mondjuk vélhetően mondjuk azért egy, egy része valószínűleg nem igaz, de, de biztos, hogy sok hát láttuk a tévébe, hm. sok, sok hát nehezen magyarázható eset történt a a rendőri intézkedés során, de ezért azért alapvetően a rendőrség felelős elsősorban az az ember, aki, aki mondjuk a maga szolgálati esküjét meg egyenruhájára szégyent hoz akkor, amikor rúdos valakit a földön. sorban mondjuk a rendőri biztosításnak a parancsnoka, harmadsorban mondjuk esetleg mondjuk a, az illetékes miniszter, azért Gyurcsány Ferenc ezt összehozni és, és mindezt egy ilyen apokaliptikus demokrácia vízióba belehelyezni, hogy Gyurcsány Ferenc egy elszabadul hajóágyú a, a, a demokrácia nevű hajón, az, az, az meg szintén nevetséges, és megint nem arról van szó, hogy, hogy azt mondaná a Fidesz, hogy olcsó, elmennek olcsó a... politikai fillérekre váltja konkrétan ezeknek az embereknek a nyomorúságát, hogy az egyiknek kicsapták a szemét, a másik embert nyolc napon túl gyógyul a kórházban, és ő ezt rögtön politikai fillérekre váltja. Hát ez a guztustalanabban, amit a kövér előad egyébként. Tehát ez, hogy, hogy semmi méltóság, semmi szolidaritás, csak és kizáró politikai tőke létezik, és és sok erre lehet használni. Minden használni. Minden különböző Vezető szocialista politikusok hihetetlenül nehéz feladatnak tartják, és ha nem kellene hivatalból optimistának lenniük, akkor azt mondhatnák, kifejezetten borulátóan látják a politikai konszolidáció lehetőségét. Ugyanakkor többek szerint a fidesz tudnak tárgyalni és kapcsolatban is állnak egymással. A baj szerintük csak az, hogy Orbán Viktor elment a falig és nem tud visszafordulni. Olyan, mint két boxolói Orbán és Gyúcsány politikai küzdelme, addig tart, míg az egyiknek sikerül a másikat végérvényesen kiütnie. A harc szépség hibája, hogy közben a nézőknek, azaz az ország népének rendre hatalmasokat bemosnak. Kék -zöld már az ország vélekelett a hírszerzőnek egy befolyásos baloldali politikus, aki azért fontosnak tartotta hozzátenni, hogy nem azonos ebben a miniszterelnök és az ellenzék vezérének a felelőssége. Orbán jött át a misávunkba és lépett rá a gázpedára, várva azt, hogy mi kapjuk el a kormányt. A két autóma szágult egymás felé, utalt a riportal felelősség fő arányaira egy másik hasonlattal. Mi az, hogy a két autó robog egymás felé? Milyen két autó? Nem, na jó, ezt a hasonlatot aztán végképp nem értem. Tehát robog egymás felé két autó, és mi, mi lesz, ha találkozunk? Mikor fognak találkozni? Tehát mi, mi, mit lebegtet itt ez a Tehát Erre vagyok nagyon-nagyon kíváncsi, hogy ez mit jelentsen. Mit jelentsen ez a, ez a robogás? Jó, de, de igazából ez, ez a film, ez úgy néz ki szerintem, hogy, hogy két, két különböző tévét látunk egyszerre. Az egyikben tényleg gyorsan ül a robogó autóban, és, és többi nyomja a gázpedált, a másikban Orbán Viktorul az autóban, minthogyha ugyanabban a sávba mennének, pedig igazából se talán inkább csak egymás mellett hajtanak, soha az életben nem fognak találkozni, soha nem lesz itt semmi, hát mi volt itt az ultimátum, hogy majd az ultimátum, mert Orbán Viktor... A az ment, ami, és az ultimátum, és a Semmi nem történt, és, és soha nem fog semmi történni. Egy, egy dolog fontos mind a, két, mind a két vezetőnek, mind a két pártvezérnek, még, még hogyha a Gyurcsány Ferenc hivatalosan nem is az, hogy, hogy az embereknek ezt a, ezt a tüzet, ezt, a, ezt az elképesztő szenvedélyt, ami, ami meg tud nyilvánulni mondjuk Akár akkor, amikor, amikor embereknek neki mennek, a rendőröknek, akár akkor, amikor látjuk, hogy a rendőrök milyen brutalitással mondjuk verik vissza ezeket az embereket, hogy ezt a szenvedét, ezt a lehető legmagasabb lángon égetni folyamatosan. És, és, és semmi más nem számít. Hogyha ez működik, akkor igazából mind a kettő jól teszi a dolgát, igazából akkor az a demokráciának ne Nevezett színjáték, ez valamennyire működik, vagy működőképesnek látszik? Én arra vagyok kíváncsi, hogy már megint ez a kiszivárogtató, ez egyrészt kicsoda, másrészt meg miért érdekelnek minket olyan hírek, amik valakinek a szájából származnak, aki talán nem is létezik. Könnyen lehet, hogy a hírszerzőnek az egyik munkatársa hivatkoznak valami baloldali politikusra, aki odáig merészkedik, hogy olyan dolgot mond, de e ezt már névvel nem is lehet az MSZP-ből vállalni, egy olyan véleményt, hogy mi tudnánk egyezkedni a fidesz de Orbánnal nem lehet. Tehát erről szól a hír, konkrétan erről szól a hír, amit bejátszottunk, ugye? És emögé nem tud egy, egy MSZP-s politikus adálni, hogy nekem ez a véleményem, hogy a fidesz lehetne tárgyalni, de Orbánnal nem, és akkor így szivárogtat. De milyen ez már? De, de ez, ez, egy olyan, ez egy olyan radikális kijelentés, vagy ez olyan hihetetlenül, hihetetlenül durva, ez most ha ezt most megtudnánk, hogy ők is csodák, akkor a frakcióból? De, de vagy szer, mi lenne? Szerintem ez a kemény magok számára biztos, hogy, hogy kemény kijelentés, mert, mert én azt gondolom, hogy a, akár az MSP táborának a kemény magja, akár a Fidesz táborának a kemény magja is elutasítja azt, hogy, hogy a két párt egyáltalán beszélő viszonyban legyen egymással. Tehát, hogy igazából egyezkedni a szocialistákkal, akik nem. Hát de, de, de, de nem az a, a lényeg, hogy kivel, de hát könyörgöm, mit vagy vagyunk lesz? egy olyan országban, amelyiknek vannak közös ügyei. Egyezkedni kötelesség lenne, akárkivel hmm. is egyezkedni kéne, egyezkedni kötelesség tekintettel arra, hogy az ország közös ügyeinek a, a vitelére kaptak felhatalmazást. Nem? De... Erre a kötelezettséget. Amikor fölesküdtek, hogy legjobb tudásuk szerint szolgálják, akkor nem arról volt szó, hogy akár egyezkedni is kell? Nem? Nem, nem. nem. Szerintem itt alapvetően a kemény magok, és ez valószínűleg nem a társadalom többsége, de, de mindenképpen a leghangosabb része a kemény magok, az, azok azt várják el, hogy ez a ez a küzdelem ne az első, ne a második, ne a harmadik vérik folyó, hanem egészen addig, amelyik valamelyik el nem pusztul, ki nem nyúl. Ezt várják el, ezért szurkolnak, ezért, ezért támogatják a vezéreket, mert hisznek abban, hogy, hogy totális győzelmet fognak tudni aratni. Nincs nincs nincs ezeknek totális győzelmet az embereknek aratnának aratnának a fejében, a, de ha a totális, szumnak helye. De ha totális győzelmet aratnának, akkor lennének a legnagyobb bajban. Hát könyörgöm, ha eltűnne a Fidesz, akkor az MSZP-nek a kiválasztott szerepe, aki majd megmenti az országnak a baloldali felét, vagy magát baloldalinak tartó felét a Fidesztől elveszíteni a jelentőségét, elveszíteni ezt a szerepet, elveszíteni ezt a funkciót, elveszíteni a, a válteszmi voltját, Orbán hagyurcsány eltűnne. Tehát ők feltételezik egymást, szükségük van egymásra. Gondolj bele, hogyha nem lenne MSZP, akkor a Fidesz az, a Fidesznek mi lenne a szent küldetése, hanem az, hogy megmentse a kommunistáktól ezt az országot, ahogyan ők megélik. Vagy hogyha nem lenne Fidesz, akkor mi lenne az MSZP szent küldetése, nem az, hogy a fasisztákat ne engedjék soha több baj visszajönni az országba, ahogy meg ők megélik. De, de, de higgyed el, hogyha mondjuk ne adj Isten, valami történne, és az MSZP-t uh... Eltüntetné egy jó tündér vagy egy gonoszba szorkány, aki a maga pártállása szerint ezzel a helyzetet. Abban a pillanatban a Fidesz retorikája megtalálná a kommunistát, valahol máshol. Tehát lehet, hogy az sds be lehet, hogy az mdf be lehet, lehet hogy, hogy a saját szoraik hogy a saját soraiba találná meg a rejtőzködő kommunistát, de meg lenne Mert is. kommunista nélkül ők nem lehetnek nemzetiek, Pont ez a lényeg. Lányos. Ha már nincsenek kommunisták, akkor ők, ők, ők mi végre az ország jobbik fele. De, jó, ez be, de, de hogyha Fidesz akkor ak ak ak a kéne, hogy tehát... De legalább legalább kitermelődhetne abban az űrben, ami létrejön, egy reális, vagy talán mondjuk ennél, ami jelenleg van, csak reálisabb alternatívája annak, ami, a, annak ami, ami létezik, vagy annak, ami működik, és akkor azokat talán még ha le is lehetne kommunistázni, mert tudja, hogy azonnal le kommunistázná a fidesz, mind azokat, akik ki, kitermelődnének az MSP helyére, vagy az MSP helyett. De, de, de legalább valamiféle vérfrissülés történhetne. De ez a vérfrissülés soha nem fog megtörténni, mert bebetonozta magát ez az elit, és gondoskodni fog saját utánpótlásáról. Csak, csak is az újabb és újabb kis klónok és Orbán klónok lehetnek azok, akik majd az öreg gyurcsányok és Orbánok helyére lépnek. Nekünk, a gyermekeinknek, az unokáinknak, meg az ő unokáinak is ugyanezt a nyomorúságos generációnak, ugyanezeket az mocskos hazugságait kell majd hallgatnunk, és görgetni tovább és tovább és tovább ezt a kereket, amíg csak élünk, amíg itt leszünk ebben az országban, tényleg így megy tovább. Hogy mi fog minket megmenteni ettől? Nem tudom, én azon gondolkoztam különben nekem az a kérdésem felét, hogy szerinted melyik, melyik szörnyebb balkáni állapot? Az, ami Magyarországban megy, kormányzás és parlamenti politika a címén, vagy a mi Szlovákiában, vagy a mi Lengyelországban. Most ezek így hogy állnak egymáshoz? Mert itt azért, azért lássuk be, hogy, hogy a mi, mi jó politikusaink azért egy olyan, olyan nemes küzdelembe szálltak be, ahol ezzel a különben nem csekély és nem rossz teljesítménnyel is nehéz, nehéz azért egyértelműen elvinni az első helyet. Tehát például mondjuk Szlovákiába, ahol egy, egy jó szlota tud kormányon lenni, tehát a fele tudja különben. Bizonyos tekintetben még lehet, hogy azt kell gondolnunk, hogy sokkal szerencsésebbek De vagyunk. Legyen országban, mint... meg az ottani mi épp nyerte meg a választást, ha jól tudom. Igen, igen, igen. A lóka és bolka. Hogyha belegondolok abba, hogy mi a... A lóka és bolka magyar hangjai vagy szinkron hangjai voltak? A két iker. Persze, persze. Azok gyerekszínészekként lettek, nagyon ismertek. Abból profitáltak. És most vezetik a lengyel államot? Hát is most vezetik a lengyel államot. Többek között összevesztek Németországgal, nem akarnak leülni tárgyalni, de már összevesztek az oroszokkal Igen, Hát ezek a történelmi sérelmek, ezek most akkor följönnek a fels újra, meg újra. Ja, hát mondom, tehát, hogy azért nagy kérdés, hogy hogy, mely, hogy igazából mi olyan rosszul állunk ebbe a kis közép-európai társas játékba. Valószínűleg nem. Hát ez egy jó kérdés egyébként, mert azt látom, hogy ott legalább, hát mindenhol felszíre bukkant valamiféle alternatíva, még ha az még olyan lendetes is. Magyarországon viszont az alternatíva nélküliségbe, a, hogy mondjam, az alternatívának hazudott folyamatos, önmagában forgó halálos unalomba pusztulunk bele, nem? Neked nem ez az érzésed? Hogy legalább valami valami kimozdíthatná hogy mondjam, csipkerózsika álmából ezt a, a következő demokráciát. Zúzzuk a következő Talán majd hird. ez lesz az? Talán ez. Az 1956-os forradalom elfolytásának 50. évfordulója várhatóan nem csak a csendes gyász jegyében telik. A rendőrség már egy sor demonstráció bejelentését tudomásul vette. Az már biztos, hogy a Kossuth téren jogszerűen november 4-én sem lehet demonstrálni, mert a tüntetéseket november végéig kitézották, írja a Névszabadság. Az utcai eseményekben főszerepet játszó szerveződések és más civil szervezetek a belváros más frekventált pontjait célozták meg. A szabadság tére már három demonstrációt is bejelentettek, egy másik helyszín a -örök környéke lehet hogy akkor most megint balhé lesz, mert hogy itt lesz november 4. aztán ott lesz november 7. Jó, jó eséllyel folyamatosan balhék lesznek. Ez hihetetlen különben, hogy az a magyar társadalom, amiről azért úgy nagyjából el lehetett mondani, hogy hogy, hogy, hogy ez a kádárkorszak olyan tekintetben mindenképpen konszolidálta, hogy, hogy abszolút nem volt jellemző az erőszak az emberekre és a hétköznapokra, legalábbis az ilyen utcai politizálás szintjén. Az szinte egyik percen a másikra tényleg teljesen kicserélődött, és most már november 4-ét szerintem mindenki nagyjából úgy várja, aki autótulajdonos, hogy nagyon-nagyon hogy meggondolja, hogy, hogy a belvárosban érdemese parkolni. Valószínűleg nem érdemes. Valószínűleg ez lesz az az időszak, amikor nagyon-nagyon könnyen lehet majd parkolóhelyet találni azokon a területeken, ahol máskor meg És lesz érdemes. Érdekes egyébként, hogy ilyenkor ö, ilyen tájt, amikor ilyen ö, autóborogatások vannak, akkor Párizsban a külvárosok rettegnek, és féltik az autóikat, Budapesten viszont a belváros, az ötödik kerület Rogántóni földje, az amelyik veszélyeztetett. Különben olyan mérvű a nemzetközi érdeklődés is, ezt mindig elmondják sokan a budapesti események után, hogy Olaszországban két futballcsapat ultrá is, egész pontosan a Rómának, az AS Rómának, és az FC internacionál szurkolótábora, mind a kettő különben hagyományosan baloldali csapat, kirakott egy-egy nagy transzparens, hogy Avanti Ragazzi di Budapeste, tehát hogy előre, mit tudom én, srácok Budapesté, -e előre budapesti srácok, és nagyfokú szimpátiájukat fejezték ki a különböző törés láttán. láttán. Egy biztos, hogy ilyenkor különben érdekes, hogy a bal és a jobboldaliság megint csak elveszíti a brutalitásban a, a jelentőségét, mert, mert ezek a baloldali ultrák egészen őszintén tudnak gratulálni jobb társaiknak akkor, amikor azt látják, hogy éppen zúzzák a rendőröket. Jó, jó, jó, hát azért Nézd, egy, futba, egy futbalszúrkoló, hogyha rendőrökkel való összecsapásról van szó, akkor az nem baloldali vagy jobboldali, hanem alapvetően futbalszúrkoló. És hát vannak a rendőrök, hát az az ellenultra. Tehát, hogy így is nyilván utálják egymást, de ha jönnek a rendőrök, akkor az azért egy, mégiscsak egy közös ellenségkép. Én ezt mindig így figyeltem meg, és gondolom, hogy ez nincsen másképp a bal meg a jobboldaliság ügyében sem. A rendszerváltáskori békés tüntetéseknek nagy szerepük volt abban, hogy létrejöjön a magyar demokrácia, elavulta a magyar gyülekezési törvény, a kormány szigorítan lényegében érvek nélkül. Herényi Károly indokoltnak tartja a fővárosi közgyűlés azon rendelet módosítását, amely szigorítja a köztéri rendezvények megtartását Budapesten az MDF frakció vezetője ma arról beszélt, hogy ami az elmúlt időszakban a parlament környékén történt, az a gyülekezési joggal való visszaélés. A fővárosi rendeletet pénteken fogadták el, ez szerint a jövőben a politikai rendezvényeknél és a főváros ad engedít, a kapcsolódó építmények színpad, hangosítás, kivetítő stb. elhelyezéséhez. A szocialisták és liberálisok mellett a fővárosi MDF is támogatta a rendeletet. A társaság a szabadságjogokért az alkotmánybírósághoz fordul emiatt, szerintük a gyülekezés jogát kizárólag törvényben nem pedig rendeletben lehet szabályozni. képpen érdekes, hogy rendeleti úton akarják szabályozni a gyülekezési jogot. Tehát ez azért ez, ez, ez a, ez a irányítás ez szerintem a legrosszabb 20. század leg, legsötétebb pillanataiba vezérel vissza minket, figyelő tekintetünket, és, és, és nem, nem kevés félelemre, és nem kevés aggályra adokot. De ez a szabadságvárosa azért alapvetően, mint ahogy ez a kampányban is elhangzott, és azért hozzá kell tenni, hogy mindez a gyülekezési jogot nem érinti. Tehát, hogyha valaki bejelenti azt, hogy a rendőrségen, hogy értelemszerűen 72 órával a, a gyülekezés, a demonstráció uh, megkezdése előtt, hogy ő össze fog gyűlni valahol, ami éppen nem műveleti terület, és éppen, uh, éppen nem akadályoz különösebben forgalmat, akkor megteheti ez a fővárosi rendelet módosítás, ez uh, pusztán csak uh, annyi nehézséget, és ez azért nem kis nehézség gördít a szervezők lába elé, hogy, hogy ezután viszont színpadot már nem tudnak építeni, nem, tehát gyülekezni lehet, de színpadot építeni nem. Gyülekezni lehet, de például hangosítást megoldani, mondjuk kirakni értelemszerűen egy ilyenkor aggregátort kell, kirakni, azt már csak akkor lehet, hogyha ez a bizonyos szakbizottság meghozza a döntést. Mondjuk az is nagyon jó kérdés, hogy, hogy vajon képes-e ez a szakbizottság olyan rendszerességgel ülésezni, hogy, hogy mondjuk ne adj Isten a nagy számú különböző demonstrációs igényeket ők ezt fel tudják dolgozni, mert a rendőrség ilyen szempontból egyszerű helyzetben van, hiszen a rendőrpalotába azért csak-csak ő csak mindig egy, egy ügyeletes ember, és 72 óra alatt az sikerül neki megoldania. Viszont ez esetben meg, meg hát ugye nem, nem bejelentési kötelezettség van, hanem engedélyt kell adnia, tehát hozzá kell járulnia a mindenkori városvezetésnek ahhoz, hogy például színpad épüljön, és hát társaságnak a szabadságjókértnek, Oh, nem tudom, társaság a szabadságjogokért szerintem teljesen re reális, hogy az alkotmánybírósághoz fordul, mert, mert ez a rendelkezés azért mindenféleképpen úgy tűnik, hogy, hogy a politikai jogokat azért jelentősen korlátozza. Továbbra is várjuk a véleményeteket a 06303030881-es SMS számon, tehát hogyha úgy gondoljátok, hogy bármit hozzászólnátok, mondjuk bármiben nem értetek velünk egyet, vagy vitatkoznátok az én drága kollégámmal esetleg velem, bár ezt nehezebb elképzelni, de hát így, így tekintettel arra, hogy annyiféle vélemény elképzelhető, akár még ez is előadódhat, szóval 30 3088 30 es az SMS számunk, úgyhogy írjatok, és akkor be is fogjuk olvasni. Hétfő reggelre viradó éjszaka megrongálták a szombathelyi Fidesz irodát, tudta meg a Hávária Press. Egyelőre ismeretlen tettesek ellen folyik eljárás, miután a párthelyi szervezete rongálás és tiltott önkény uralmi jelkép használata miatt feljelentést tett a rendőrségen. Mint egy tíz nézetméteres felületen festettek kék kékfestékkel, illetve két helyre, az épület üvegére és falára is rohadt nácik feliratot fújtak. A kár megállapítása jelenleg is folyamatban van. Hát folytatódik értelemszerűen a, a szokásos háborús, hát nem, nem is, a háborús életképeknek talán lehet nevezni ezeket a pillanatokat, amikor ugye jó pár MSP irodát ért támadás, nyújtottak fel SZDSZ irodát, Fidesz irodát kentek emberi fekáriával, most egy Fidesz irodára ráírják azt, hogy rohat nácik, tehát a propagandagépezet az láthatóan tök jól működik, és, és kellően harci láz Kellő, el, kellő harci lendületben él mind a két tábor értelemszerűen amikor ilyen, ilyen harci szirénák és harci fanfárok hangoznak fel és ezt megtapasztalhattuk szeptember 11-e után az Egyesült Államokban akkor a politikai szabadságjogokat mindjárt korlátozni hivatott vagy korlátozni akarja mondjuk ugye a ületékes hatalom, ami megtörtént Amerikában, Magyarországon is látható módon mondjuk a gyülekezési törvényt. Uh -huh. És nem, nem az a baj különben, hogy, hogy szigorítani akarják, mert, mert tökre látható, hogy ez így nem jó, és ez így nem működik, meg, meg nem egyértelmű, meg nem tiszta, meg nem világos. Mondják azt, hogy világosá és egyértelművé akarjuk tenni, mert az egy reális elvárás a jelen helyzetben, hogy az legyen. De hogy szigorítani akarják, tehát nem arról van szó, hogy a nem egyértelmű részeket azokat törtsük meg tartalommal is tegyük egyértelművé, hanem legyen sokkal nehezebb, mint amilyen most. Akármit is jelentse ez. És majd adjuk egy bizottságnak azt a jogot, hogy ő majd döntsön arról, hogy ki az, aki beszélhet, ki az, aki nem beszélhet, ki az, aki színpadot építhet, ki az, aki nem, és majd a bizottság majd ő szépen kialakítja a maga ö, rendszerét, hogy mi alapján ad engedélyeket, mi alapján fog ö, megtagadni engedélyeket, ne legyen igazam, nem tudom elképzelni mondjuk, hogy például az új generációnak valamilyen tüntetését ez a szakbizottság mondjuk ne engedélyezze, és biztos vagyok abban, hogyha a gazdák esetleg traktorral akarnak jönni, bár Dembski Gábornak a félelmei a traktoroktól, akár még lehetnek indokoltak is, mondjuk Budapest különben sem könnyű közlekedését látva, de mondjuk a traktorosoktól szerintem simán fogják megtagadni. SMS-e Kiment meg minket a politikát, politikától a népradikalizálódása a politika védke. Az egyetlen pártatlan műsor... Gratulálok, no, írja köszönjük. anarchista. Ó, hát igen, így nem is csoda. Hajrá Fidesz, ők valóban a nemzeti oldal, Orbán valóban tett az országért. Ilyen <gül> <gül> jelszavakat kapunk. Az jó. Még valami? Hmm, hmm. Szerintem érdemény. Talán ennyi a lényeg? Ennyi a lényeg. Az Árpád Sávos zászló betétását követeli a megélhetésért küzdő Országos Egyesületi szervezete, mert véleményük szerint a nyilas önkinyuralmi jelképre emlékeztető zászló a második világháború idején megölt, illetve megfurcolt emberek kegyeleti emlékét sérti. Bukta Csaba Ákos az mt vasárnap este elmondta a szervezetük szeptember 17-étől tétakozik a Kossuth téren gyúcsány Ferenc megszorító csomagjai ellen és a reformok átgondolását, illetve visszavonását szeretnék elérni. A budapesti rendőfőkapitálságnak panaszlevelet nyújtottak be, melyet az mt is megmutatott a szervezet elnöke, melyben követelik, hogy a Kossuth teret, amely jelenleg műveleti területnek van nyilvánítva, a kordonoktól szabadítsák fel, mert a rendőrség kegyeleti jogsértést követel, mivel az 56-os emlékhelyek az állampolgárok számára nem megközelíthetőek. Bukta Csaba Ákos azt is elmondta, hogy október 23-án hajnalban szervezetük hagyt el utoljára Rákóczi szobor előtt, kordonnal körbezárt területet és a rendőri intézkedést korrektnek minősítik sem szóban, sem tettleg nem történt jogsértés. A most ugye megjelenik egy új szereplő, ők, ők azok, akik nem akarnak árpácsávós lobogót sem, de nem akarnak gyótsány sem. Tehát, hogy egy, egyiket sem. Ami azért érdekes, mert, mert eddig ugye a, a képletet úgy osztották le, hogy vannak az Árpád sávosok, meg van a gyócsány, és mindenki értelmezze, úgy, hogy épp az Árpád sávot azt fasiszta-náci jelképnek tartja el, vagy, vagy egy régi magyar jelképnek, amit ö, használtak a fasizták és a nácik. Ezt mindenki dönts el a saját igénye szerint, elsősorban mondjuk politikai hovatartozása szerint, és, ö, és lehet küzdelés megjelenik egy szervezet, aki azt mondja, hogy egyikkel is baj van, a másikkal is baj van. Igazából talán még csak nem is lenne ellenszenves az ő felvetésük, csak az a baj, hogy, hogy ezekről sem tud semmit az ember, tehát pontosan ugyanúgy vagyok velük, mint amikor megjelentek a rádióba, meg a televízióknak a főműsor idejébe a mindenféle satuk, vagy subák, vagy nem tudom én, akik magukat a, a rendvédelmi parancsnoknak, meg az ellenállás főparancsnokának stb. címezte, és, és igazából azt gondoltam, hogy van egy, egy fél figura, akinek a cselekedetei, a mondatai nem tej, nem feltétlenül tanúsít tanúskodnak arról, hogy a figura az tökéletesen beszámítható lenne, és ott van az egész magyar média, meg a rendőrség, és mindenki asszisztál ahhoz, hogy ez az ember ez most megkapja a maga 10-15-20 percnyi hírnevét a televízióban, mennyit lehet Magyarországon kapni. És a ami mondjuk az érdemi kérdés, az az Árpád zászló, hogy, hogy egyszer érdemes lehet tényleg leültetni a parlamenti párton a képviselőit, és, és Beszéljék meg, hogy mi a baj az Árpád zászlóval, vagy miért kell az Árpád zászló. Az is egy tökreális dolog, hogy mondja azt a magyar politikai elit, hogy ez, ez az Árpád -sáv, ez a szállasi rendszernek a jelképe volt, és emiatt ezt be kell tiltani, hogy ez vagy hát szerintem mondjuk tiltani, úgy általában nem kell jelképeket, de, de mondjuk vegyük ki például az ország zászlók közül az Árpád zászlót, mert én láttam október 23-án díját adáson Gyurcsány Ferencet éppen egy zászló az előtt masírozni, amit egy kormány alkalmazott, egész konkrétan a köztársasági Őrezletnek valamelyik tagja tartott, gondolom, gondolom én. Miközben ott Gyurcsány Ferencnek semmi baján nincsen az Árpácsával, amikor Kína tereken hordják és körbelelgetik, akkor meg akkor érkezik. Na erről van, szó. Akkor, ak elképlet, Na, erről van szó. Gyurcsány az Árpácsával, zászlóra esküdött fel. Egyébként nem esküdesz fel azért, ez sem, ez sem de, igaz. De, mert amikor az országzászlókat behozzák, és amikor Gyurcsány felesküszik, akkor oda behoznak valami hat zászlót, és abból azt hiszem kettő árpácsás, konkrétan. valami 12-t, és abból kettőt. Akkor abból kettőt, tessék. De, és ő a Tehát magyar abból... alkotmányra esküd. Jó, jó, jó, miért Csak... használják az árpácsához zászlót? Tehát, de milyen az, hogy a parlamentben bent, mert ez így, mert ez így képmutatás. Egyébként nekem van bajom az árpácsához zászló, amint elmondom azt is, hogy micsoda. De micsoda képmutatás az, hogy amikor, amikor behozzák a zászlókat a parlamentben, akkor ott az árpácsáros zászló az bent van a szalomban, és teljesen rendjén van, és teljesen oké, okay, és a parlamentarizmus része, és használják, meg demonstrálnak vele. De amikor kint a téren az emberek hozzák ki tök ugyanaz a detto, ugyanaz az árpátssávhoz zászlót is lobogtatják, akkor az már egy fasiszta önkényuralmi jelkép, akkor az már a szállási rendszerhez tartozik. Akkor aki azt mondom, hogy aki átmond, az mondjon bét is. Akkor vagy, vagy ne használják az árpátssávhoz zászlót, ők maguk a maguk legitimitásának a fényezésére. Ne alkalmazzák az árpátssávhoz zászlót. És akkor mondják azt, hogy az árpátssávhoz zászlóval nagyon komoly bajok vannak, és ne használják a téren. Szóval ennyi. Egyébként én az árpátssávhoz úgy vagyok, hogy lehetséges, hogy ez egy réges, régi magyar jelkép, vagy a, a magyar, tehát konkrétan az Árpádháznak, a Címerpajsban is benne van, tehát konkrétan ez egy, ez egy fontos jelkép az, a, a magyarságnak, vagy a magyar történelemnek. De ezek a jelképek, ezek tudnak nyerni a történelem során további értelmeket, további jelentéstartalmakkal tudnak bővülni. Pontosan ugyanígy a kereszt az a hinduizmusban egy jelkép, egy szimbólum, ami nagyon hasonló dolgot jelent egyébként, mint a Yin-Yang, ezt az örök körforgást jelenti. Aztán fogta Adolf Hitler, megfordította, és onnantól kezdve valami hasonló dolgot próbált elmondani vele, főleg azt, hogy árják. Tehát, hogy elsősorban ez egy járja jelkép. És hát ezt az Ária kultuszt, ezt próbálta átemelni a ősgermán hitvilágba, meg elég zavaros volt ez az egész. Tori, a lényeg az, az, hogy ma már a horokkereszt valami mást jelent, mint amit Indiában jelentett. Ezért, ha én horokkeresztet fújok a falra, akkor senki nem azt fogja gondolni, ha meglátja, hogy nocsak hát itt van ez a szép ős jelkép, ez a szép ősi indiai jelkép, ami az örök körforgást, a természet megújulását szimbolizál hanem azt fogja gondolni, hogy itt jártak a nácik. És tök jogosan fogja ezt gondolni. Vagy, Főnösen, ezt a Fidesz vagy azt fogja gondolni, hogy itt jártak azok, akik azt, azt kiabálják, hogy büdös nácik. Most teljesen mindegy, hogy minden esetre a nácikra fogsz szociálni, és nem az örök körforgásra. Érzve vagyok? Jó, szóval oda, ez az helyek, az na most az Árpácsával is valami ilyesmi lehet a helyzet, hogy egy csomó embernek a szemében nem teljesen ok nélkül ez egy újabb jelentéstartalommal bővült, mégpedig... A nyilasok, a hungaristák, Szálasi Ferenc hozta be ezt a jelentést tartalmat. Na most ez szerintem akceptálni lehet, hogyha az ő érzékenységüket sérti, de mondom, akkor a parlamentben ne használják legyenek szívesek, és utána ne fasztázz a tömeget az utcán, ha egy mód van rá, de nem? Jó, de szerintem meg tehát a ellentétben a horog keresztül ezek az átsávok, ezek olyan különösen a közgondolkodás, vagy egyáltalán a közélet szintelére azért ne, nem, nem, nem, nem jelentek meg olyan nagyon régóta. Tehát, hogy azért a jelképeket, azokat folyamatosan töltjük meg tartalommal. Azért az utóbbi években lett nagyon erős az a fajta retorika, hogy, hogy ezek náci, fasiszta, stb. jelképek. Tehát, hogy árpássávos zászlók azért már ezeken a jobboldali tüntetéseken nagyon régóta vannak. Eddig senki nem húzott párhuzamot az elmúlt egy-két évig, senki nem húzott párhuzamot val és ezekkel a zászlókkal. Ez egy teljesen új jelentéstartalom, ami, ami szerintem tényleg csak... Hát, a Ferenchez kapcsolódik, lehet egy ilyen összeesküvés elmélet. Az az, az, az az érdekes, felálltani. hogy, az az érdekes, hogy mostanában a... vannak azok a tüntetések, amik kihozták a gettóból az árpácsához zászló. Tehát az árpácsához zászló az ezek előtt, a tüntetések előtt, ennek a tüntetés sorozatnak, ennek a hosszú kampánynak, amit az összödi veszélyt kiszivárgása nyitott meg, ezt megelőzően nem volt. Tehát nem de... nagyon használták, nagyon kevesen, nagyon ritkán, és csak mi tüntetésünk voltunk. De senki nem is érdekelt, senki, érdekel. senki nem is tudta, hogy mit jelentenek ezek a zászlók. Te is tudtad. Te de most jó, nem, most mert mert jó, mert Na. jártunk történelmi szakra, de, de, de körülbelül ennyi. Jó, de most aki érzékeny erre, mert mondjuk lelőtték az anyját, vagy lelőtték a nagyanyját annak idején 44-ben, az azért nem kell, hogy töriszakra járjon ahhoz, hogy érzékeny legyen ez iránt, nem? De nem csak a töriszak hozza be ezt a képbe, ezt az, ezt az Árpátsávos mizériát nem? Jó, de, de, de ebből, ebből nagy botrány azért tényleg az elmúlt időszakban lett, tehát hogy ne, nem csak az, hogy a gettóból hogy egyáltalán gettóba is szerintem az Árpátsáv zászló, nem olyan rég került be. Vannak itt testemesek, azért ezekről, ezekről ejtsünk némi szót. Sajnos az utóbbi két hétben elfáradtam egy kicsit, már véleményem sincs. Azt hiszem innen már csak fölfelé vezethet az út, mert lefelé már nincs semmi mint a magyar foci. Egyébként nagyon-nagyon hasonló az, amit érzek ezzel kapcsolatban. Tehát az az én szívemből szólt ez az SMS. Szerintetek ennek a helyzetnek mikor lesz, és mikor lesz, és milyen lesz a vége, kérdezi Janika. Szerintem most már nagyon közel van a vége, szerintem szinte már a végén vagyunk. Tehát ez már a helyzet vége ellen, sokkal többet már ebből nem, lesz. nem lehet kihozni. Lassan vége van egyébként, de, de Miért? Nem, most már nem. Tehát, hogy... Szerintem nem 10 év a... múlva, szerintem 10 év múlva pont ugyanez lesz a helyzet. Szerintem 10 év múlva. Jó, erről er, er, valószínűleg már nem szó. fogunk itt ülni. De, de De biztos lesz olyan rádióműsor, ahol azt fogják beszélni, hogy az aktuális jobboldali miniszterelnök hazudott, baloldali tüntetők vannak a városban, és, és pontosan ugyanaz a primitív fasisztázás, kommunistázás folyik ebbe az országban, mint ami most folyik, mint ami 15-16 éve is folyt, meg, meg ami folyt. De nem, tehát, hogy itt tényleg, hogy arról beszélünk, hogy 15-16 éve mi történt, ugyanez folyt 60 éve, meg 70 éve. Hú, mennyi esemes van itt még, és azért vannak durvák is. Orbán valóban sokat foglalkozik az országgal, de jobb lenne, ha nem tenné. Ő maga az antikrisztus. Neki és népének kellene egy rezervátum. Ilyeneket kapunk, te jóisten. Nekem a piros-fehér zászló egyenlő loki. Na hát ez egy értelmes és egyébként egy egészséges hozzáállás, valóban. Tehát, hogy így annyi mindent jelent, hogy az elképesztő. Mm, sziasztok! Hogy lehetne az utolsó makulátlan lobogónk tiltott? A turul is durva lenne. Ma már nem lehetne ennél butábbnak lennünk. Ne értelmezzük át a múltunkat, írja Laci. Hú. Van itt még egy pár, amiről azért, amiről azért érdemes néhány szót ejteni. Itt valami nagy baj van az emberek agyában. A tudat ketté hasat, látom én. Hm. A hülyék nem a diliházban vannak, hanem kint az utcán, írja Z. Drágáim, Írja Fruska. Kismamaként hallgatlak titeket szopi és fürdetés között. Péntekenként csak egy órás a műsor, vagy más napon is? Nem, csak péntekenként egy órás a műsor, Fruska, más napokon két órás a műsor. Csak így tovább, folytatja Fruska, fokozzátok az adrenalint, mert az növeli a tejtermelést. Fruska, mi mindent elkövetünk. Vendégünk, aki megérkezett időközben, Szala Jerzsébet, szociológus és egyetemi tanár, akit nagyon sok szeretettel köszöntök a műsorban. Én is köszöntöm Önöket. És, és néhány, mondjuk egy konkrét ms kezdenék, amely, amely talán jó felütése is lehet annak a témának, amiről beszélgessünk is. Sziasztok! Mindkét politikai oldalnak vannak hibái, lesznek is, de ha az egyik kihúzza a másikat a kakából, akkor, segítség, akkor a segítséget el kéne fogadni. Segítő jobb, vagy segítő bal? Tök mindegy. Ezt írta nekünk Droid. Ö, vajon elképzelhetünk olyan országot? Lehet ebből az országból, válhat ebből az országból még olyan, ahol a jobb kéz az nem csak hogy tudja, mit csinál a bal, de segítő jobbot vagy segítő bal tud nyújtani egyik a másiknak. Tulajdonképpen a jelenlegi parlamenti pártok azok arra kaptak felhatalmazást a választópolgároktól, hogy együttműködve oldják meg az ország problémáit. Ez hát Az, ami jelenleg Magyarországon van, az elfogadhatatlan politikailag az állampolgár számára és én úgy gondolom, hogy, hogy rögtön a sűrbe vagy, hogy mindaddig, ameddig az egyik oldalnak Orbán Viktor a vezető és a másik oldalnak Gyurcsány Ferenc addig nem is lesz változás mert, mert mind miéről mérőlászló matematikus ö, hasonlatát szeretném idézni, amely egyik cikkemben szerepel is hogy a két ember az, az két járművel hasonlítható hogy hiszonyatos sebességgel rohannak egymás felé, és egyik se halad a másik elől kitérik. Tehát ebből előbb, nem előbb-utóbb már összeütközések vannak, és, és mind addig, ameddig, ameddig, ameddig, ameddig, ameddig ez a helyzet fennáll, addig nem lesz a belpolitikai válságnak megoldása. Persze hozzáteszem, hogy annak, hogy belpolitikai válság van, csak a, csak, csak a nagyon, kis, ö, nagyon, nagyon kis része vezető vissza arra, hogy milyen vezetője vannak a két politikai oldalnak, ennek nagyon mély struktúrális okai vannak, nevecsen az, hogy a kapitalizmus válságba került az egész világba, és ezt itt, ezen a félperiférián, Magyarország, sokkal erősebben érezzük. Tehát, tehát, tehát két, két dologról van szó, egyrészt a jelenlegi belpolitikai válság konkrét megoldásának módjáról, és másik pedig arról, hogy hogy az, hogy ez a válság kialakult, ez mély struktúrális okokkal függ össze, az egész 16 évnak a története benne van, az egész globál kapitalizmusnak a jelenlegi helyzete is benne van jelenlegi válságban. Ön azt mondja, hogy elfogadhatatlan az állampolgároknak ez a fajta magatartás, amit a konszenzus hiányának nevezhetünk ugye a magyar parlamentben, viszont hát ezzel ellentétben a magyar állampolgárok nagyon nagy része, sőt, hát döntő többsége a két nagy párt, valamelyik a két vezető valamelyikét választja, amikor megkérdezik az ő véleményét. Tehát hogy ez, ez szerintem sokkal inkább mondjuk a tudós szociológusnak az álláspontja és elvárása, és nem a magyar társadalomnak, a magyar társadalomnak éppen az az elvárása, hogy ezt a mérőlászlói példát folytassuk. Ugye azt mondja a mérőlászló, ugye az egyetlen esély megnyerni az ilyen versenyt, amikor a két autó megy egymással szembe, hogy nagyon-nagyon be kell rúgni, de úgy, hogy ezt lássa az ellenfél, ki kell dobni, ki kell hajtani a kocsiból a kormányt, és, és minden módon demonstrálni kell a másik felé, hogy, hogy mi készek vagyunk arra az összeütközésre. És ha ez megtörténik, akkor nagy eséllyel valós meg elfordítja a kormányt, a, az ellenfél is, a táborok, azt várják a vezetőjüktől, hogy dobják ki a kormányt, hogy mutassanak végső elszántságot, és e, látható mondom, hogy nézzük az önkormányzati választás eredményét, de 16 év összes választásának az eredményét azt látjuk, hogy koncentrálódnak a szavazatok a két nagy párt és a két nagy tömb között, amelyek, amely két nagy tömb kifejezetten ugye a kompromisszumnak ellensége. Én úgy gondolom, hogy az emberek, az emberek attitüdjei nem, nem írhatok le ö, egyértelmű módon. Tehát az emberek egyszerre vágynak arra, hogy a, hogy, a, hogy a kedvenc foci csapatuk győzzön ebben a játszmában, és egyszerre vágynak nyugalomra. Tehát mind a két vágy megvan az emberekben, és az emberek ezt, a, ezt az almivalenciát, ami, ami egyfelől a küzdelemmel való sarkalás és, és a nyugalom óhajtásak között van, úgy oldják fel magukba, Ja, azt mondják, hogy akkor lesz nyugalom, hogyha Orbán Viktor győz, mondják a Fidesznek a, a, a támogatói. Az MSZP támogatai azt még akkor lesz nyugalom, hogyha az MSZP győz, és a Fidesz gyakorlatilag leírják a, a, mit a parlamentből és mindenhonnan. Tehát az emberek, emberek nagyon vágynak már ebbe az országba egy egy, egy normális józan. De, de mind a kettő megtörtént, mert győzött az MSZP is, és a Fidesz is. Nyugalom egyik esetben sem volt. Tehát az a konszenzuális demokrácia, amit úgy érdődünk a nyugati országoktól, az, az nem jött el egyik esetben sem. Tehát, hogy ennyire buták lennének az emberek, hogy ennyire képtelenek tanulni abból, amit maguk is tapasztalnak, maguk is látnak. Az embereken eluralkodott az indulat és a gyűlölet. Tehát ebben az országban akárhova megyek, akár egy munkahelyre, akár egy közértbe, akár <tos> álloka, a, a hetes busz megállójába, ahol a múltkor valaki elkezdett hangosan zsidózni. akár hát akárhova megyek, mindenhol azt látom, hogy, hogy az emberek nem uralja a saját indulatuknak. Tehát, hogy, hogy itt elindult egy olyan gyűlölet spirál, már nagyjából a rendszerváltás környékén, amikor ugye vadkommunistázás volt, és kiderült az, hogy azok, akiket a legvadabbul kommunistázott az szd azok aztán azok koalíciós partnerei lettek, és és ezzel a koalíciós partnerrel hajtják végre azokat a neoliberális reformokat, amelyek alapvetően előidézték ezt a jelenlegi belpolitikai válságot. Pontosan ezeknek az ígéret, tehát a megszorított csomag nélkül, meg nélkül nem érthetjük, nem érthetjük meg azt, hogy, hogy mi történik Magyarországon. Most, egy visszatérve a gyűlölet spiráljára, elkezdődött ezzel a kommunistázás, és utána mindig valami istázás jött, a gyűlölet ezen felhalmozódott, ez olyan, mint egy ilyen mérek, hogy hogy kis még nem érzem azt, egy bizonyos mennyiségben felhalmozódik, akkor már kitör belőlem és családokon belüli konfliktusok vannak abból, hogy például hogyan ítéljük meg a rendőri túlkapásoknak a kérdését. Me megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy hozzám közelálló emberek, politikai közel álló emberek azt mondták, hogy nem baj, hogy nagyon jói megvertek nagyon sok embert, mert most legalább megkapták. Na most én ezt nem így látom, én úgy látom, hogy hogy én nem vagyok jogász, nem tudom megítélni azt, nem ismerem a jogi paragrafusokat, hogy hogy a az hogy avargásoknak, a, a, a, a, a felosztásnak az elrendelése az törvényes volt-e vagy nem. Arra hajlok, hogy egy részének a feloszlatásra mint hogy Összek Ferenc mondta, törvényes volt, mert nem előre bejelentett tüntetésekről volt szó. Ugyanakkor rengeteg ártatlan ember, járók elő és azon kívül pedig olyan, olyan tüntető, aki aki, aki, aki teljes jó szándékkal ment ezekre a tüntetésekre, és nem azonosul a, a neonáci kemény maggal, hanem csak egyszerűen a meg, hogy a az újság akar miatt tüntetni, áldozatául esett ennek a, ezeknek a túlkapásoknak. E, e, ez is árnyaltan kell. De most, hogy visszatérve még erre a dologra, tehát hogy a, a kommunistázó SDS aztán végül is összeállt az MSZP-vel, és együtt, törekedtek, ugye, a, megjelent az ésbe ez a cikkem ma azt írom, hogy hogy, hogy azért nincs erős baloldal Magyarországon, ami most ezzel szemben fel tudna lépni, ezzel, ezzel a fajta jobboldali, bizonyos értelemben szélsőjobboldali, szélsőjobboldal felé teljesen nyitott jobboldallal, mert a neoliberális reformok végrehajtásában és meghirdetésében az MSP vezette koalíció az elmúlt 16 évben éleljár, és az emberek, különösen a fiatalok, akiknek, akiket nem tanítottak meg az iskolában arra, hogy mi az, hogy Árpád zászló, nem is tudja, hogy az a nyilas rémúlalom jelképe volt. Nem tudják a fiatalok. Bizt nem tudják. Tehát akkor Tövő, most nincs, törődött, talál, nincs, nincs, törődött, nincs törődött, törődött, a találhatárolódni. Azt mondom, igen. Tehát, hogy ezek a fiatalok ezek azonosítják a baloldalt, a baloldaliságot a neoliberalizmussal és a megszorításokkal. Csak azt mondják, Ugye ez a baloldal, akkor én jobb oldali vagyok. De a politikai közgyűlöletnek ez a szítása, amiről szó volt, ez valójában elsőrendűen a politikai és nem másodrendűen a gazdasági pénzügyi felhalmozás érdekében történik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez a két autó, ez halad egymás felé, az egyik egy Gyurcsány, a másik egy Orbán vezetés, látványosan egyik sem hajlandó félrehorántani félre a kormányt, akkor valójában nem az történik, hogy ők maguk száguldanak egymás felé, hanem különböző társadalmi csoportokat vezérelnek egymás felé. Ezek a társadalmi mi csoportok, aztán a ringben ütik vágják egymást, és nem csak a szóátvitt értelmében, hanem most már lassan a szó szoros értelmében is, miközben ők, Gyurcsány és orbán, orbán mint mérkőzés szervezők, megveszik föl a nagyon nagy pénzeket ezért. Tehát valójában ez az összecsapás, ez nem őket fenyegeti. Tehát valójában van konszenzus. Nem igaz, hogy nincs konszenzus, csak a konszenzus az abban van, hogy a közgyűlölet szítása, a politikai árokásás az egy nagyon-nagyon jó jövedelmező, anyagilag, politikai, és minden szempontból nagyon mélyen, mély legitimációs euh, legitimációs beágyazódást és nagyon komoly politikai és nagyon komoly gazdasági pénzügyi tőkefelhalmozást eredményező tevékenység. És ebben teljes körül a konszenzus a két politikai oldal között. Én ebben látom a konszenzust köztük. Biztos, hogy van konszenzus, ez az alapvető kérdés. Csak ez egy súlyi konszenzus, ami, amit ők a közösséggel sosem osztanának meg. Igen, nem véletlen az, hogy minden, minden kormány, aki aki hatalomra kerül, hogy minden párt azt ígéri, hogy ha hatalomra fog kerülni, akkor felül fogja bírálni az előző kormánynak az úgynevezett a korrupciót. Erre soha nem kerül sor, mert, mert ebbe konszenzus van, mert igazán nagy tételek azok nem kerülhetnek. Mert, mert egy ilyen precedens az azt idézni elő, hogy majd az én ügyeimet is a későbbiekben persze, felül fogják persze. vizsgálni. Ez nem most, hogy állnak-e mögöttük társadalmi csoportok. Én úgy érzem, hogy nem igazán állnak mögöttük társadalmi csoportok ezek, ezek mögött a politikai pártok között. Éppen ez a, a modern politikának, a mai politikai ö, ö, életnek a fő jellegzetessége, hogy a politikai pártok, azok kartelpártokká váltak olyan értelemben, hogy minden politikai párt valamilyen módon a nagy tökével függ össze. Vagy a, a nagytőkek különböző csoportjai, vagy azt is el lehet mondani, hogy a egy akar ugyanazokat a pártokat támogatja, tehát hogy, hogy támogatja ezt és meg támogatja az ellentétes. Ez a politikai küzdelmek, azok ilyen médiasóvá változnak, úgy hívják, hogy médiatizálódik a politika, tehát tulajdonképpen egy cirkusz népnek, mert nem áll mögötte társadalmi erő. Mert, mert, mert, mert ugye én, én, én írtam egy könyvet a Fidesznek a gazdaságpolitikájáról 1990-ben. 1999-ben elemeztem, és azt tapasztaltam, és még utána is elemeztem, hogy az első három évben az a Fidesz, amelyik most a nemzeti tőke és a munkavállalók érdekében emeli fel a szavát. Klasszikus neoliberális ez a, politikát folytatott. Három évig neoliberális gazdaságpolitikát folytatott. Tehát, hogy éppen az a probléma, hogy, hogy nem, ne, nem valóságos társadalmi küzdelmeket fejeznek ki, ami nem jelenti azt, hogy, hogyha most e teszem azt a Fidesz hatalomra jutna, amit tudom én a legközelebbi választásokon, nem, ne nem lehet kiszámítani, hogy hogy egy, egy neoliberális politikát folytatna, vagy pedig egy nacionalista bezárkozó politikát. És, de Ez de azt talán még ennél is rosszabb megmondani. lenne vajon? Vagy pedig az, az egy reális alternatívája lehetne ennek. Nem lehetne reális alternatívája. Tehát akkor, nem de választanunk, ha választanunk lehetne a két alternatíva között? Egyiket se választani. Egyik rosszabb, mint a másik? Egyik rosszabb, mint a másik. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, van, megmaradok értelmiségének, aki nem kívánok a rossz és a kevésbé rossz között választani. Ez a politikusok dolga. Én értelmiségi vagyok, és én, és én nem, nem, nem, azt, mint értelmiség, hogy melyik a rossz, vagy melyik a rossz a kevésbé rossz, de, de, de, de nem kell nekem odaállni a kevésbé rossz mellé, ez a véleményem. És olyan mi a a saját, saját társadalmi szerepemről. Én azt akarom kérdezni, hogy ez a társadalmi gyűlölet. Én azt látom, hogy a politikai elitek Közép-Európában, ahol, ahol mindenhol azért nagyfokú ugye, a kiábrándultsága egy egyáltalán a kapitalizmusból, a jólétből, akár az Európai Unióból. És már Nyugat-Európára is átragadt ez a dolog. Igen, de, nem ma tőlünk. Maguknak is megvannak a maguk problémái. De hogy ezek a közép-európai politikai elitek azért alapvetően próbálják a, a társadalmi közbeszédet, a társadalmi vitákat, e ezek felé az igazából 50-60 éve lezáratlan és, és emiatt soha nem zárható igazából tartalmatlan kérdések felé irányítani, mint például az Árpácsával zászló. Tehát azt az, az gondolom, hogy az, hogy az hogy lehet, hogy jobb, ha ez az ország úgy, úgy megy neki a megszorító csomagodnak, hogy ekközben az Árpád-sávos zászlóról beszél és ezen polemizál, mint hogyha azon gondolkodna, hogy, hogy vajon milyen ellenállási lehetőségei vannak mondjuk sztrájkok, stb. terén mondjuk a különböző megszorításokkal szemben. És szerintem nem véletlen, hogy, hogy mindegyik ország, hiszen mindegyik ország azért nagy, nagyon nagy társadalmi, frusztrációt hordoz magába, nagyon nagy fokú elszegényedést, hatalmas szétesés és hatalmas különbségek a csoportok között, hogy Efelé próbálják tematizálni erőteljesen a közbeszédet. Lehet, hogy ez nem is egy rossz út. Lehet, hogy sokkal balkánép, sokkal borzalmasabb állapotok lennének ezekben az országokban, hogyha, hogyha azok az energiák, az a gyűlölet és az a dű, az más, máshol töltenék ki a teret, ott töltenék ki a teret, ahol van is tér. Mert igazából ezek szerintem, most lehet megmondom őszintén, hogy az Árpátsávos lobogorról én azt gondolom, hogy, hogy nem egy komoly kérdés. Tehát, hogy ez... Vannak sok, sok ember, akiket ez tényleg bán. Van, van sok ember, akinek azt gondolom, hogy ez jó szándékúan fontos dolog, anélkül hogy ezt szálasival vagy bármivel összemosná, hanem egész egyszerűen mondjuk a nagy nemzeti, az ezeréves magyarságnak a jelképének tekinti. És, és amíg erről beszélgetnek, addig, addig igazából bármit lehet csinálni. Teljesen így van, tehát a mediatizált politika azt jelenti, hogy a diskurzus nem az alapvető kérdésekről szól, hanem, hanem, hanem, hanem a tőke azt finanszírozza, amikor a médiát finanszírozza, vagy amikor a politikai pártokat finanszírozza, hogy az alapkérdésekről terejék el a, a szót. Ugye, ugye, ugye, ugye itt az alapkérdés az, amit uh, az, az utóbbi időben több nyilatkozatomban elmondtam, hogy a globális, ugye a globális kapitalizmus, amit én újkapitalizmusnak nevezek, az válságba került, ennek a válságnak a döntő ténye, ennek vannak társadalomlélektani, gazdasági, politikai ö, és ökológiai vonatkozása ennek a válságnak. Egy, ö, de szemben jelenít meg az új könyvem, de elején, és abban részletesen tárgyalom ezeket a problémákat, ezeket a válságjelenségeket. Most, na most, ezek a válságjelenségek ezek a, a félperiférikus Magyarországon és a félperifériás Kelet-Európában jóval keményebben és sarkosabban jelentkeznek, mint azokban a, a centrumkapitalista országokban, amelyekben a politikai elitnek még van valami ereje és nagyon, nagyon erős demokratikus hagyományok vannak. Mielőtt rátérnék a hazai válság elemzésére, elmondanám azt, hogy a válság lényege az, hogy, hogy a globális tőke az, az jelenleg a korlátok nélkül zabálja fel a saját létfeltételeit a humántők és az ökológiai erőforrásokat. A kapitalizmus addig mutatta szép arcát Nyugat-Európában, mert én nagyon szép arc volt. Amik volt Ameddig kommunizmus, volt riválisa, volt riválisa, aki, ha nem is volt valóban kollektivista társadalom, ez a szovjet blokkban, nem, nem, ezek nem voltak igazán kollektivista társadalma, de ott volt a lehetősége annak, mindvégig, végig, legalábbis a nyugatiak szemében, hogy azzá válnak. Akkor, ő, akkor úgy tehát, tűnik, hogy féltek a világforradalomtól mégiscsak. Féltek a világforradalomtól. Valóban, mondjuk arról nem beszélve, hogy szükségük volt a nyugati tőkének, szüksége volt, ami olcsó és rendkívül jól képzett munkaerőnkre és a piacainkra. Tehát addig mutatta szép azt, tehát, most, most, hogy nincs riválisa, most egy olyan öngyilkos folyamatba kezdett bele a tőke, saját maga alatt ássa a fát amelyben a saját vétfeltételei zabálja fel, azon kívül túltermelési válságot hoz létre, mert nincsen hatékony korlátja a munkabérek leszorításának. Ennek következtében a hatal hatalmas képű kapacitások egyre nagyobb iszer mert nincs, aki megvásárolja, mert a béreket leszorítják nemzetközileg. Főleg az, hogy azt mondják, hogy ha nem vagy hajlandó alacsonyan bérét dolgozni, akkor elmegyek Kínába, vagy elmegyek Ázsiába mert ott olcsó és itt 16 órán dolgozik a munkaerő. De ezek a dolgok itt Magyarországon sokkal élesebben jelentkeznek, és pedig azért jelentkeznek élesebben, mert itt a politikai elit még gyengébb. És a civil társadalom még gyengébb, azon kívül a politikai elit alól kiment a nemzetgazdaság, a magyar gazdaság nem tekinthető nemzetgazdaságnak. Laca, aki aki egyiket sem is írom. Egy, feltétlenül mondani. fogunk, csak ő azt Igen. kérdezi, hogy mi lesz a könyv címe, és azt gondolom, hogy ez másokat is érdekelhet. Csak azért nem mondtam, mert tudom, hogy van egy ilyen reklámtiralom. Á, ez a könyvnek a címe, hogy az új kapitalizmus gondolatja, és ami, és ami utána jöhet. Úgyhogy uh -huh. elkezdtem vizionálni. Én is szoktam gondolkodni azon, hogy egyáltalán mi fogja megdönteni az új kapitalizmust. Én három kihívóját látom igazából az új kapitalizmusnak. Az egyik az a, az, az ökológiai összeomlás, tehát az a, az a környezeti tényezők, Igen. tehát a globális felmelegedés. A másik az Kína, a harmadik pedig az Iszlám. Na most, hogy ezek milyen kölcsönhatásban, vagy milyen módon, milyen egy, egymásra való hatásban fogják e, tudni majd térre kényszeríteni a, a globális kapitalizmust, arról szerintem... De egyik sem volt alternatívát számodra. Hát igen, főleg ha majd együtt jönnek kézen fogva, arról majd a reklám után beszélgessünk. De, de nagyon. És beszélgessünk, beszélgessünk olasz Liszkáról. Beszélgessünk olasz Liszkáról. Hát ugye szó volt a műsorunk valamelyik részében a a elhalkozott Na Most teljesen nyilvánvaló, hogy az, ami olasz Liszkán történt, az egy borzasztó dolog és elfogadhat, elfogadhatatlan. De ezt a cigányok ügyével összekötni, az szintén elfogadhatatlan, és szintén elfogadhatatlan az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy jobb oldali szervezetek, azok ö, roma ellenes jelszavakkal lemennek, és ott tüntetnek. Ezt nem tudom elfogadni. Nagyon sok gyilkosság történik ebben az országban minden nap. Ö, sokan megrincselik a saját feleségüket, mert az megcsalja őket, vagy fordítva, és ö, ezekben az esetekben nincsenek tüntetések. Tehát, tehát, tehát az, hogy egy egy, egy frusztrált roma ember, mondom nem tudok neki megbocsájtani, nem tudok Tehát nem tudom elfogadni azt, hogy, egy, hogy, hogy valakit, aki, aki segíteni akart, azt, azt, annak azt megölik, ezt nem tudom elfogadni, de mint szociológus próbálom a magyarázatot keresni arra, hogy miért tette. Tehát különbséget kell tenni akkor, hogy az ember egy cselekvényen azonosulni tud el, és különbséget kell tenni akkor, hogy miközben nem azonosul a cselekménnyel, magyarázatot keres rá és abban a térségben a romák nem több, több éve munkanélkül vannak, frusztráltak fenyegetve vannak és ez egy döntött tényezőre lehetett annak a szörnyű tragédiának ami történt de semmi nem ad okot arra hogy, hogy roma tüntetők ez ellen felvonuljanak és roma hangulatot kertsenek az országban. Erre semmi nincs. Én különben azt tettem fel, mert Kőszegferencsel is beszéltünk ebbe a témában, én azt tettem fel kérdésként, mert én ezt igazából nem értem, hogy, hogy ez mitől lett Roma probléma. Tehát azt gondolom, hogy elkövetett egy ember származásától, fajától, bármitől, bőrszínétől, hajszínétől függetlenül egy brutális bűncselekményt. Ettől miért, miért lenne ez roma ügy? Tehát, hogyha ügyen, nem tudom ügyen, ügyen, ügyen, pátyon, én, pátyon is. összeveri brutálisan a feleségét és megöli és elvágja a torkát a két gyerekének, mondjuk a ne agyisten, sváb származású XY, akkor nem úgy jelenik meg a sajtóba, hogy a sváb nem tudom én, kicsoda Így, ezt és ezt csinálta. Tehát, de, de, de, de alapvetően, és Kőszeg Ferenc is azt mondta, hogy tök van, hogy a sajtóhoz azt, hogy roma származású, meg hogy, hogy ez roma probléma, mert hogy igenis, ez rávilágít arra, hogy hogy a romák mi, milyen helyzetben vannak Magyarországon, de miközben az... Ferenc de én ezzel szemben meg azt mondom, hogy ez arra világít rá, hogy bizonyos emberek milyen borzalmas körülmények között vannak Magyarországon és nem, nem hiszem, hogy ez, kül, ez elsősorban a roma probléma lenne de ez, igen, a arra, arra ez a szegénységnek a problémája az elmaradottságnak a problémája biztos, hogy van benne szegregációs akár kulturális probléma is, Mögötte, de, de a, a romatársadalom egészen azért szerencsére nem él és nem gondolkodik azon a színvonalon, hogy eze, ezek a de, bűncselek, mint elkövető bestiális emberek, hanem a roma társadalom egy jelentős része arról, igenis integrált, és de de e, arra, ne a arra, magyar. a rendszerváltás első számú vesztesei a romák. Tehát én ugye az írásaimban nagyon kemény kritikusan voltam már a régi rendszerben is a létezett szocializmusnak, de az tény. Ugye a létezett, megkezdődött a romáknak a, a roma társadalomnak az integrálása a, a, az egész nemzetbe Megkezdődött, és a, a romáknak munkahelyük volt, igaz, hogy ezek, ezek, ezekben a munkahelyek, ugye mondják, hogy a nagyon sok volt a rejtett munkanélküliség, de a romák többsége az, az, az, az, az, az, az dolgozott, és, és, és aktív tevékenységet folytatott. Az első számú vesztesek ők, és a szegények között, akik Magyarországon vannak, a romák nagyon erősen felülreprezentáltak, tehát ők az első számú vesztesek. Én nem tagadom azt, hogy önnek abban igaza van, hogy nagyon sok szegény ember van a romákon kívül is, de a romákat, a szegény, egyrészt többen vannak a romák között, ez a romákat a szegénység mellett a fai elvétélet is sújtja. Azért a káder, rendszer szerintem ilyen szempontból semmiképpen sem pozitív példa, én azt gondolom, tehát hogy a, a cigány, a nagyvárosi cigány gettóknak a kialakulása mondjuk pont ugye erre az időszakra tehető, amikor kellett az olcsó munkaerő, akkor engedték, hogy jöjjenek fel Magyarországra, semmit nem tettek a gettósodás ellen. E Ugye szintén a kommunizmusra te, te ideére tehető, hogy kiszakította a romákat abbazokból a az élethelyzetekből, gondolok itt még mondjuk a mozikus cigányokra, amiben ö, igenis funkciójuk volt a társadalom, a helyük volt a társadalom még, de, belül. Ez, tehát, hogy, hogy, hogy a cigány kérdés vagy a cigány problémában ugyanannyira ludas a kádárrendszer rendszerben, nem csinált semmit, nem használta ezeket a. Nem ugyanannyira, sokkal integráltabb volt, tehát sokkal. Több volt a romák számára a felemelkedési lehetőség, mint most. Nagyon rossz volt, olyan, amit mond, a getosodásról, meg az olcsó abban teljesen igaza van. Ha összehasonlítjuk a kettőt, mondom, hogy, hogy én mondom, nagyon erősen nem fele volt, ami nekem következményei is voltak egzistenci következményei a régi rendszerrel való szembe mert de ezt el kell ismerni, hogy, hogy ha torzul is, ha rosszul is, de valamiféle integrációs folyamat zajlott. Most. Egy leszakadási folyamat zajlik. Na most, na, na, na, most szerintem tényünk vissza témánk, hogy én csak azért hoztam ezt fel. Csak még egy rövid kérdés ezzel kapcsolatban. Egy, egy, egy valamit szeretnék mondani. Hogy az, ami olasz liszkán történt, az a bo borzasztó ö, cselekedet, ami, ami, ami, ami, ami ott történt, az összefüggésben van az országon eluralkodó általános hullámmal. Tehát én, nekem határozott meggyőződésem hogy két évvel ezelőtt egy ilyen dologra nem került vonastól. Tehát ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a gyűrölet eluralkodott a társadalomban, az emberek, emberek ö, ö, tele vannak indulatokkal, tele vannak olyan, olyan, olyan motivációkkal, amelyek, amelyek fölött nem tudnak uralkodni. Tehát az, ami hogy a része annak a belpolitikai hangulatnak, meg érzés érzésvirágnak, virágnak, ami most itt kialakul. Én csak egy valamit nem értek. Igen. Hogyha ennek a szörnyű bűncselekménynek az okait, meg az indítékait, meg a hátterét vizsgáljuk, akkor ne hozzuk fel azt lehetőleg, hogy ez egy cigány bűncselekmény, Igen. hanem ez egy bűncselekmény, amit történetesen cigányok hajtottak végre. De ennek de de ez semmi. Közül. De, ennek se, de ennek semmi köze magához a bűncselekményhez. Akkor viszont, amikor a bűncselekménynek a társadalmi széles társadalmi hátterét vizsgáljuk, akkor hogyan elő az, hogy itt ezt romák el, és akkor a romáknak a helyzete az mennyire rossz, meg a roma integráció milyen, milyen, milyen problémás Magyarországon. Hiszen hát nem arról van szó, hogy romák követték el, ez egy bűnügyi kérdés, ez a rendőrségre tartozik. Tehát, hogy mondjam, amikor, amikor a romák rovására merül fel az, hogy ezt a bűncselekményt romák követték el, akkor itt semmi keresni valója nincsen. A, a, a rasszista, vagy, vagy akár annak a, annak a kérdéskörnek, hogy milyen rasszhoz tartoztak azok, vagy milyen nemzetiséghez tartoztak azok, akik ezt végrehajtották, de hogyha arról beszélünk, hogy, hogy milyen módon lehetne elkerülni a jövőben az ilyen eseteket, akkor rögtön a romák integrációjáról beszélünk, stb. stb. stb. Akkor csak nemzetiségi kérdés? Vagy mégsem az? Tehát látok én ebben egy, egy ilyen kettős könyvelést, ebben az érvelésben. Nem, azt mondtam, azt mondtam hogy, hogy külön kell választani nekem, mint állampolgárnak, aki szavazati szavazat joggal rendelkezem. Nekem mi az álláspontom ezzel az ügyel kapcsolatban, és nekem az az álláspontom, hogy itt egy bűncselekmény történt, ami teljesen független attól, hogy az elkövető roma vagy elkövető romák voltak-e vagy sem. Igen, akkor miért de, beszélünk de, de, ezzel de, kapcsolatban de, az a roma integrációról? De akkor, amikor én társadalomkutatóként, tehát társadalomkutatóként, hát ebből a szempontból én skizofrén vagyok. Amikor társadalomkutatóként nyúlok -e ez a problémához, mind aki a társadalmi folyamatok mögötti, szociális és egyéb folyamatokat elemzi, akkor ettől nem tudok eltekinteni. És, és én nem hiszem, hogy ettől rasszista lennék, hogy azt mondanám, hogy az, ami történt, az a romáknak a helyzetével, a hátrányos, többször hátrányos helyzetével valamilyen módon összefügg. Tehát két különböző dologról van szó. Ön két különböző hozzáállásról van egyébként szó. egyébként a pozitív diszkriminációnak? Helyesnek tartja? Nagyon szűk, körben. nagyon szűk körben, én azt gondolom, hogy a Én a romák, magam részéről nagyon a, sok barátommal vitatkoztam, a, én nem, nem, nem vagyok én kifejezetten gondolom, a hívernek. Azt gondolom, hogy a romáknak az lenne a jó, hogyha a többi szegényen együtt történne az ő felemelkedésük akkor viszont már nem pozitív diszkriminációról beszélünk, hanem nem, nem. egyszerű szociálpolitikáról. Szociál tehát akkor mégsem roma integrációról van szó? Vagy e, ebben az esetben, tehát akkor a, a, a pozitív diszkrimináció az nem a, a roma integrációt szegények, kell, szegények, hogy segédse, hanem a szegények integrációját. Na kell igen, de ez segíteni. így viszont szociálpolitika. Ez szociálpolitika, tehát én nem. Tehát nem, akkor mi, akkor nem híve? Én nem igazán vagyok a pozitív diszkriminációk a híve. Akkor ebben egyetértünk? Éppen azért, mert rasszizmusra vezethet. Mert, Visszakanyarodunk azért, Egy, egy dolgot szeretnék mondani, de rasszizmushoz vezet a neoliberalizmus is. Egy példát mondok el ezzel kapcsolatban, hogy amikor a Bokros csomag megszületett, akkor elmentem a közétbe, ahol én nagyon jóban voltam egy fiatal emberrel, aki a 18 év körül lehetett, és szoktunk időnként politizálni, és azt hittem, hogy mi az alapkérdésekben egyetértünk. Lementem a közétbe a bokros csomag meghüldetésének másnapján, és azt mondta nekem ez a fiatalember, ugye itt az volt a lényeg, egy lényeg, hogy a családi portékot, az alanyjogójára a családi portékot megszüntették, azt mondta ez a kedves arcú fiatalember, hogy most már csak a cigányok fognak családi portékot kapni. Hát az a lényeg, hogyha hogy minden, minden neoliber, tehát, tehát a neoliberalizmus és a rászorultság tehát hogy csak a rászorultaknak adjunk, a legszegényebbeknek, az, ez ugye összetartozik, ez a kettő, egymásodat. csak a primitív fejekben. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, a politikában is összetartozik. Hát, hát, de is ezzel hát a, a baj hát van? a gyúltsági kormány is sászorúltsági alapon igen, de ez nem feltétlenül jelent, jelenti azt, hogy a romák kapják. Csak a primitív fejekben kapcsolódik a primitív össze fejekben, az, hogy... A primitív fejekben összekapcsolódik, de a primitív fejek is szavaznak, és vélemény nyilvánítanak. Érti? De például lesz hát, baj a de... neoliberalizmussal, hogy ez a rászorultsági jelv? Mert szerintem, hogyha valami nagyon tisztességes és korrekt, akkor pontosan ez... Igen, el... csak a rászorultsági jelv az gyakorlatilag nem működik. Tehát, tehát nagyon rossz a rászorultsági jelv. Ugye van a szolidaritás jelv alapú és a rászorultsági jelv alapján működő szociál. A rászorultsági elv több sebből vérzik. Az egyik jel sebb, amiből vérzik az az, hogy egy hivatalt kell létrehozni a rászorultak megállapítására. Világos? Ez hát, hát, hát nem automatikus a bürokrácia. Egy, világos, egy hogy bürokrácia bürokráciával és a bürokrácia ennek nagy részét lenyeli ezeknek a támogatnak. Ezt lenyúlja. Hát hát erre, azért erre, erre, erre, erre, erre tanulmányok születtek, szociológusok foglalkoztak ezzel komoly szociológusok, ez empirikusan bizonyították. A másik súlyos baj, hogy, hogy a rászorultsági elv az külön választja, a rászorulókat, és, a, és, és azok, akik, akik nem rászorulók. És megalázó a rászorulók számára, már az óvodában is. de rászoruló vagy? Én nem vagyok rászoruló. Mondja Pistike. Pistike, hogy hívják? Ö, ö, karcsikának. Tehát már az óvodában elkezdik az embereket megkülönböztetni, és ö, megalázó, és a közép rétegeket, a középosztályt, amelyik úgy érzi, hogy az adójából ő finanszírozza a rászorulókat, ellen, ellen érdekeltét teszi a szociálpolitikai rendszer rendes működésébe. Mert ha én nem kapok, nem részesülök belőle, akkor én nem vagyok abban érdekelt, hogy Angliában egy időben az angol királynő is megkapta, a, a, amikor szült a, azt az általános babakelendjét, amit minden család megkapott, ez többek között jelképezte a nemzet összetartózását. Mm -hmm. Na most az, a, a szolidaritás alapú szociálpolitikának az a lényege, hogy, hogy bizonyos juttatásokat mindenki megkap, és a gazdagoktól progresszív adóval elvonják egy részét. Tehát automatikusan megkapja, de progresszív adórendszer van. És, és, ez so, működik és, sokkal, többet a és sokkal többet kell adóznia, például a középrétegeknek. A Svédországban ez nagyon jól működik. Kiválóan működik. A, hm. a, hogy jel, a svéd gazdaság dübörök, dübörök, nagyon jól működik a svéd gazdaság. És és nagyon jól működik a szociálpolitikai rendszer. És az emberek, emberek tudják azt, hogy azt az adót, amit befizetnek, azért ők milyen juttatásokat fognak kapni, és ezért többnyire elégedek. Jó, hát a, a, a szociálpolitika, az a, általában a félperiférián, már pedig itt élünk, meg a szegényebb hogy mondjam, középrétegek körében általában a, a melegágya jóléti sovinizmusnak ez azért megfigyelhető. Tehát nagyon-nagyon sok esetben fordulnak a szociálpolitikával szemben azok, akiknek még éppen hogy van, pedig éppen hogy ő nekik kéne, hogyha csak középtávon gondolkodnának, ők azok, akik könnyen, tehát ez a kispolgári réteg, amely könnyen lecsúszó rétekként, könnyen rászorulhat, vagy ha nem ő, hát talán a gyereke a szociálpolitikára, de mindenki, senki sem hosszú vagy középtávon gondolkodik, hanem mindenki a meglévő. Mindenki Igen, igen, igen, Általában igen, ebben igen, a régióban ez a jel igen. igen. Beszélgettünk a, globalizá, a, a tehát ez az új kapitalizmus válságáról, és, és én azt, azt próbáltam elmondani ezzel kapcsolatban a szót kaptam volna, hogy, hogy én ezt mindig hallom, hogy mekkora válságban van a kapitalizmus, és tényleg magam is látom azt, hogy, hogy vannak problémák, de, de viszont azt látom, hogy ezek kizárólag olyan, olyan, olyan történetek, mint mondjuk a mondjuk az ökológia, amit a rendszeren belül kell megoldani. Tehát, hogy azok, akik kőkeményen szidják a kapitalizmus, mint termelési, mondjuk jövedelem, tőkeelosztási formát, azok nem tudnak versenyképes alternatívát szembeállítani vele. Hogy ez így van-e? Van-e versenyképes alternatívája ennek a kapitalizmusnak, ennek a globális kapitalizmusnak? Na ez a globális kapitalizmus, ez fenntarthatatlan. Hogyha semmi más okból nem, akkor ökológiai szempontból. Hát, ugye nem veszem a termelési szempontokat, tehát az, hogy az, hogy az hogy ugye mindenki tudástársadalomról beszél, és közben egyre kevesebbet ruháznak be a humántőkébe. Nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, az van, hogy egyes trus technológiákban rengeteget ruháznak be, de általában a középosztának a tudástökének a, az újratermelésére, illetve a megtermelésére egyre kevesebb forrást Akar a globális tőke biztos. Valami két hónapja hallottam Kóka Jánostól, tehát, hogy, hogy káderek kellenek és közgazdászok, nem pedig asszirológusok. Ez Kóka mondta konkrétan, Ez csak így, így hozzáfűzném ehhez. Tehát, hogy a, a, a humántőke az nincs jó barátságban a globális kapitalizmussal, meg a neoliberalizmussal. A humántőkének egy bizonyos része van, tehát a csúcs Újra termelhető, tehát az az a gazdasági racionalitásba beilleszthető. Csak az. És az, az. Na most attól vagyunk, akár nemzet, akár társadalom, most nem lehet a nemzetet ki, hogy nevezi, mi vannak úgynevezett fölösleges dolgok is. Ettől vagyunk. De ez, hogy ezt hívják civilizációnak? Ettől, igen, ezt hívják civilizációnak. Ezt hívják civilizációnak. <gül> igen. Most én a könyvemben tehát, tehát azt mondom, hogy tartalatlan ez a társadalom, ökológiai szempontból is tartalatlan. A másik az, hogy a, a tőke a saját öngyilkosságát csinálja meg, mert fele, ugye a elején mondtam, hogy felemészti azokat a létfeltételeket, amelyek között a profitot meg tudja termelni. <gül> Hát én a könyvemben felvázolok egy pessimista szenáriót, de ennél jóval nagyobb teret szentelek egy optimista szenárió felvázolásának. Aminek az a lényege, hogy én egy olyan új szocialista társadalomban hiszek, amelyikben a francia forradalom hármas jelszava, a szabadság, egyenlőség, testvériség, azok állandó küzdelembe bár, de valamilyen módon harmóniába tudnak kerülni egymással. Tehát pillanatnyilag jelenleg, a gazdasági hatékonyság az egyetlen érték szinte, amely a, amely a világot kormányozza. A, ma a világot szinte a minimális ráfordítása, a maximális Na most én nem vitatom azt, hogy ezt az elvet meg kell tartani. A 2020 szociumus történetéből tudjuk azt, hogy hova vezet az, hogyha, hogyha hatékonyságot kidobjuk a hajóból. De, de nem lehet a hatékonyság az egyetlen és uralkodó elv, hanem más elveknek is és felvázolok egy új szószöreste alternatívát. Mondjuk ebben. ez az új szószöreste. A... 30 oldalon keresztül. Tehát... Végig, gondolom, hogy hogyan kellene oda eljut, Ha ez az rá, új szocialista alternatíva, ez a megoldása lenne, a mentőcsónak lenne erről a hajóról, ami a globális kapitalizmus, akkor ne is, ne is azt vázoljuk, hogy hogy néznek ki a gazdasági racionalitás, a gazdasági működési rendszere, hatásmechanizmusa annak a fajta gazdasági működésnek, amiről szó van, hanem hogy mi utatja el a világunkat ebből a pontból, amiben most vagyunk a süllyedőhajón, erre a, a, a, a, a mentőcsónakra. Tehát én azt látom, hogy a világot jelenleg kormányzó erő, azok már nem az államok, már nem a kormányok, hanem a multinacionális nagyvállalatok és azoknak az igazgatótanácsai. Na már most az, az államok, a kormányok, azok ezeknek, ö, hogy is mondjam, hát igazából a fegyverhordozói. Igazi, igazi hatásuk már nincs a folyamatokra. Na most ezek a multinacionális nagyvállalatok csak és kizárólag a tőkefelhalmozásban és a profit maximalizálásban érdekeltek. Hogyha ez a racionalitás így van, akkor vagy meg kell törni az ő hatalmukat, az ő, homo, az ő, az ő, az ő kizá, szinte kizárólagos hatalmukat, hegemóniájukat a világunk felett, ennek ez forradalom útján képzelhető el máshogyan semmiféleképpen, vagy pedig az államoknak kell visszaszerezni valamiféle, valamiféle vezetőszerepet ebben a küzdelemben, amiben jelenleg vesztés állnak. Ez pedig láthatóan eszük ágába sincsen. Tehát a G8-ak semmi más célt nem szolgálnak, és semmi más felé nem hajtanak, mint hogy még sokkal nagyobb teret engedjenek ennek a neoliberalizmusnak, amiben a tőke szabad mozgás ezeknek a tőkészcégeknek, a nagy multivállalatoknak a, fel, a tőke egyre nagyobb mértékű, egyre szélesebb körül, akkor hát hol található az a kitörési pont? Vagy ja, melyek az több, azok a... Több, tehát én, én bízom azért a, a, az emberi racionalitásban, azért vagyok értelmiségi. Ha nem, ha, ha nem bíznék abba, hogy, hogy, hogy a racionalitás valamilyen módon megmarad a, a, a társadalom vezetésben, akkor, akkor, akkor, akkor azt akkor venném a De hát nincs én, már sok de, időnk, ha, ha néhány mondja, évünk van. Ha, de elmondom az elképzelésemet. Az egyik, hogy hogy, hogy, hogy, hogy már lassan tíz éve tekintetnek vissza a globál kritikai mozgalmak. Tehát nem, én, én nem vagyok antiglobalista, mert ez egy jobb oldali dolog, hogy zárkozzunk hogy, hogy, hogy, hogy be a saját nemzetünkbe. De, De azt mondom, Én, én, én kritikus vagyok, hogy a, hogy a, hogy a nemzetközi, nemzetközi sülési folyamatokat nem lehet visszafordítani, tehát nem térhetünk vissza a kisárú termeléshez. De a globális folyamatok fölött a globális civil társadalomnak kell megteremteni a maga kontrollját. Ez, ez, ez a feladata, és ezt, ezt teszik a globál kritikai mozgalmak, amelyek az a saját jövőképüket keresik, és a könyvemben el szeretnék hozzáállni, ezt a jövőképet megtalálják. De egyrészt a nemzetközi civil, civil mozgalom lehet az az erő, ami a multikat korlátozza. A másik Ulrich Beck, német szociológus, a transnacionális államokról beszél. Ennek az a lényeg, és ezzel ez, ez egyet is értek vele, hogy, hogy a nemzetállamoknak össze kellene fogniuk, és hogy közösen gyakoroljanak kontrollt a globális tőke felett, mint Európai Unió. És felteszi a kérdést az Ulrich Beck, hogy mi az, ami ebben az irányba ösztönzi őket, és az, azt a választ adja, hogy az, az az összönzi őket ebbe az irányba, hogyha összefognak, akkor a saját egyéni szuverenitások is erősödni fog. Ez biztos? Tehát hogy, tehát, hogy ez a másik. Na most a harmadik, ott van a latin-amerikai kísérlet, amiről ne feledkezzünk meg. Ugye nem csak Kína van meg az iszlám, nem tudom, mi volt a harmadik, hanem ott van latin Amerika is, ahol, ahol Venezuela-ban borzasztó érdekes baloldali kísérlet történik, ahol egyszerre próbálják megváltoztatni a makroviszonyokat, és népi mozgalmak ö, ö, vannak, amelyek, amelyek ö, mit az általános szegénység ellen ö, különböző, ö, ö, különböző utakat keresnek és találnak is az egyenlőtlenségek csökkentésére, és már értek is eredményeket. Hát Latin Amerikától se feledkezzünk meg, ahol kettős, hogy hívják, ö, ö, struktúrák alakulnak ki, abból a szempontból, hogy, hogy, hogy miután a, a, a, a latin amerikai baloldal nem, ne, nem kívánja bevezetni a szocializmus mintáján az egy pártrendszert, több pártrendszer van a, a, a latin amerikai országokban, ennek következtében, a, a, a hiába győz a, a, a baloldal, a jobb oldal például, például az államigazgatásban nagy szerepet kap, akkor a, az elnök, szávez elnök a, a néti mozgalmak az hogy akkor oldják meg ők a. Népegészségű problémát. Tehát ott egy fontos kísérlet. Nagyon fontos önigazgatói kísérletek hizajnak. És ekközben meg megszállja hangal. a médiát, megszállja a médiát, barátkozik Kastróval és Venezuela olajkincsének egy jelentős hányadát fegyverkezésre fordítja, és nem a szegény leszakadó tömegeknek mondjuk a jobb életkörülmények biztosítására. Tehát eze, ezek a latin-amerikai kísérletek eleken tényleg az a bajom, hogy nagyon jól hangzik, hogy Csávez elnök mondjuk, amikor ott volt. E, e, van 10 millió nísten, és a 10 millió Istennek ő tud adni, mit tudom én, pár dollárt, hogy, hogy álljanak be mögé a kampány propagandagépezetében. De ehhez képest meg azt látom, hogy ott van mondjuk az Egyesült Államok, ott van Hollandia, ott van Svédország. Létező kapitalista modellek, akkor azt gondolom, hogy nem a e, kasztróval barátkozó csáv kell választanunk, hanem Dániát, Svédországot és De az Egyesült Államokat. Nem tudjuk választani Dániát és Svédországot de, de ez csak ezt maga. meg én nem akarnám mert ránk ezt a szerepet osztották ki tehát uh -huh. te te te te te te te egy félperifériás ország ahol, ahol, ahol, ahol nem azért támogatták a rendszerváltást mert ilyen demokráciát akartak a biztos, hogy voltak nagyon sokan nyugati értelmiségek, akik azért támogatták, mert egy demokráciát akartak, de nem ez volt a lényeg ez. azért támogatták, mint ahogy mondtam a beszélgetésünk elején azért támogatták mert, mert fel akarták számolni a kollektivista kísérletet, azon kívül szükségük volt az erőforrásainkra. Itt. Én erőforrás akarnak kiszivartózni. Dániának a... egész más a, a geopolitikai helyzete. Mint, mint, mint, mint, mint, mint, mint bármelyik kelet-európai ország. Nézze meg, hogy egész kelet-európa válságban. Nem csak Magyarországon van válság, egész kelet-európa van válságban. Lejárt a műsoridő. Még egy dolgot szeretnék, még, még, még. Ja, jó, akkor lejárt, akkor fejezem. Hát még egy dolgot esetleg. Még egy hát, rövid hogy, dolgot. Hát, hát, hogy azt szeretném még mondani, hogy, hogy a Bibó István, aki a, aki a legjelentősebb magyar politikai gondolkodó volt, az a múlcazat közepén arról írt, hogy hogy a, egy társadalom vezetéséhez két tulajdonságra van szükség. Én most visszatérek az aktuál politikához. Lényeglátásra és realitásérzékre. Erre a két dologra. De azt mondja a Bibó, hogyha, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogyha az ország, országban olyan konstrukció, az uralkodó konstrukció, ami hazug, tehát teszem azt, hogy a hazug konstrukció az, hogy Magyarország egy önálló ország. Már most, mert most nem politikai értem, politikai önállóak vagyunk. Gazdaságilag nem vagyunk önállóak. Azért a konstrukció hazu, akkor a társadalom olyan, a Bibba hamis nevezett személyekre bízza a maga vezetését. És Orbánban és a Gyurcsányban hamis, ezt, ezt tisztelhetjük. Ez a hamis na most ami azt jelenti, hogy a hamis ez ezt már én teszem hozzá, taktikailag minden lépése igazolható, például, például igazolható taktikailag, hogy a gyúlcsány csak ezeket a megszorított lépéseket teheti, csak éppen a, a lépéseknek a láncolata visz csődbe. be. És, és, és, és, és, és erre mondom én, hogy a politikai hazugság a félperiféria a politikai rendszerébe be van kódolva. Mert hazug a konstrukció. Szalai Erzsébet, szociológust hallottátok, ez volt a Demokrácia Ertémára, de holnap is itt leszünk, szemben a Szerdával, ami minden szentek lesz, úgyhogy holnapra még gyúrjatok, addig is érezzétek jól magatokat, jó éjszakát, meg ilyenek, és addig is veszem a globális kapitalizmus, vagy hát úgy gondolom, hogy ez menthetetlen, úgyhogy sziasztok. Vagy Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet.